Məsələn, namaz İslamın bir binasıdır, oruc bir binasıdır, şey, binası. nəinki namaz, oruc, ümumiyyətlə, bütün əhkəmlər. Onların dağılmağına əsl iman dağılmır, çünki əsl iman var. Əsl imanda geçsə, onda kafirdir. Aydındır. Əsl iman geçsə, kafirdir. Əliqsanam. Və sonra şeyh buyurur, rəhiməullah, ibn Rəcəb. Dəyir ki, fə izə fəqqədə şey min bəqiyyətəl xisal dəxili fəhim üsəm aleyh vacib nəqisəl bulan və ləyəməs qut bi fəqdihî. görə, İslamın binasına nəsə düşsə, o bina nəqisləşir, tam bitmir. Tam gedmir ondan Yəni, Şeyh İbn-i Hacab görmür namazı tərkənən kafir. Və sor o deyir, fələy qalb fəhimən tərəkəl Fəla yqalu fi man taraka tarike ahad al-arkana al-khamsa ennahu min al-khawarij bal Lakin demey olmaz kim İslamın ehkamlarından birin tərk eləməyinə görə kafir deyiblər, onları xavaric deməy. Ona xavaric deməy. Çünki sələflərindən deyiblər, yalnız tərk edən kafir. Yəni bir namazı tərk, yani namazı tərk biri görsün ki, kafir deyil. O saat ona deməy xavaricdir sələflərdən bu rəy ixtilafdır sələflər arasında bəzi sələflər görürlər kafirdir bəzilər yox aydındır xüsusən bu məsələdə xüsusən namazda amma qeyri əhkəmlarda isə taq ki zəkatı və ya hədci tərk eləsə onda kafirdir millələ həsusunda onda ixtilaf yoxdur Azında bir daha xəvariclər demişkən. Xəvariclər bundan şey görmürlər. Deyir ki, İbn Əli Cəbrayil Allah, və innamal xalefa fi zikr al-xavaric və nahum min ahl al-bidə. Əhlüsünnənin müxalif olanlar bu məsələdə xvariclərdir və onları ona oxşayanlar əhl-i bidətdir. Əbu Bəkir onların küfrünə görə döyüşməyib. Əbbasər hadisəsi birinci əhl-i riddə nə olur? Onlar da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm vəfat edəndən sonra məsəlmanlar 4 yerə bölündülər. Bir hissəsi qalır, bir hissəsi çıxır. Bir hissəsi çəkili qayıdıb görək hansı qalib gələcək, onun tərəfinə keçəcək. Bir hissəsi digər İslamda ilahi zakat verməyəcək. Onlar təvil elirlər, təvil. Deyilə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öldü, daha zakat yoxdur. Məbəkər rəziyallahu anhu İslam dövlətini sakitləşdirmək üçün, yəni gücləndirmək üçün, kötləri azadmaq üçün Əhl-i riddələ döyüşəndə aleyhissan. Onlar da qatır olaraq. Yəni, küfürlərini görə yox. Hə. Lakin, elə vaxtda, bunlar da elə vaxtda düşür ki, Əhl-i riddələ, onları elə bu yəni qatırlar bulan üçünə. E, mətlə var sələflərdən, hətta sahabələrdən. Gəlib ki, kim diləv elə bir dənə namazı tərif eləsə, kafirdir. Gəlib, Ömer və Xattabdan, Əbu Hüreyra'dan Okey, sahabilərdən ki, bir dən ağzı bilə-bilə tərk etmək kafirdir Kafir deyilən Ə Burda şeyh, Rahim Allah deyir ki, burda şeyhul İslamdan getirir 7-ci cil 371-ci səhifə Fətəbiyy O, reyli, sahabilənin 7-ci cil 371, 371. 371. Şeyhul İslam deyir, valləzini yükafiruna mən tərəqə həz elmə Və yəcəlunə i̇slam Təşafi malik və abə hanifə və qeyrihim Və şeyx deyir ki, şafiilərlə maliklər, bir də həniflər Bunlar görmürlər İslamın bir əhkamını tərk etmə ilə küfür Onu kafir demirlər Həmçin burada sonra mavərdir gətirir Şafinin e, sözü Həmçin şafiilərin Ələkisəlam Sonra əhələflərin, maliklərin və burada deyir ki, vaman xalif və İbn Rəcəb deyir fətifədə 1-ci edir, 26-cı səhvə, Muxarinin şərhində deyir vaman xalif və idəlikə cəlil kufru hünə, qeyri-naqil minəl-millə deyir, bular namazı tərikliyənə və ya İslamın əhkəmlərinin tərikliyənə deyirlər kufrul əməli o küfr ki, hansı ki, millətdən çıxatmır, yəni asılı, asılı ki o, Dibnilə mü'mindir Ola ki, Dibnilə asidir Kafirdir, öelənsə ki, millətdən çıxardan Və İbn-i deyir ki, necə ki? 5-44 ki, 5-44 5-44 deyir ki Mələm yəxqum bimə ənsələllələ fə və ləyəkum kafirun Kim Allahın hökmünə hökm verməsə, ola kafirlərdir Deyir, burada küfür O küfürdür, öelənsə ki, millətdən çıxardır Aydındır Çünki tərkiliyən İnanır Allaha və Rasulunu sevir və bütün əhkəmləri təsdiq edir. Bəli, fərzdir. Və lakin, ya təmbəliyinə görə və ya qorxusuna görə və ya səhərləri səhərləri görə tərkilib, qılmur. Ya pensiyanı gözləyir, ya Moskva Azad, hər həsə qutaracaq, bu kafir döyür. Aydın doyançının hökuməlları da bu mörzirdir. İbn-i misal çəkir. Və burada İmam Əhməd dedi ki, İmam Əhməd kafir görür. Namaz qılmıyana. Və lakin İmam Əhməddən başqa bir riyət var ki, kafir görmür. İkilə İmam Əhməddən ümumiyyətlə fikr kitablarını oxuyanda İmam Əhmədə çox belə şey görərsiz. Ola bilər bir dənə məsələdə bir 5-6 nərarəyi olsun. İmam Əhməd Və deyir ki, rəy var ki, İməməhmeddən vəz kafirdür. <gülüyor> və gəliyik ki, və burda, deyir ki, İbn-i deyir ki, Fəthülbəri də birinci, 127-128-ci səhfələr. Və hadis ki var, ya, bunu yəl-i İslam ələk həmsa, on Deyir ki, <gülüyor> Zəkər i̇bn Hamid, ənnəl mənsus an əhməd, ənəhu ləyəqfər tərik-i sələ. <gülüyor> İməməhmeddən gəlib ki, namazı tərik edən kafir olmur. Fəssalami xisalil iman, dünəl-İslam, qədələ ki, isləvə kibar min şəratil iman, dünəl-İslam, qədələ, əqsələ ashabinə nəzahri məshəbə əmamətə və kürsələ. Lakin, məshəbdə çoxu kafir görür. Nazıq olmayanın. Sonra burada şeyx, ebni Qudamədən gətirir, Mu Muğnidən, ebni Qudam, bilus Muğni, məşhur kitabdır, həmbəllərdir. Ə, burada ixtilaf ediblər birdən namaz qılmayan kafirdirsə Və ya olar ki, deyirlər ki, namaz qılmayan kafirdir Necə öldürürlər onu? Yəni, sizlandırma lazımdır onu İslam dövləti, əmir sahibi gətirir onu Sizlandırır, düzdə həniflər deyirlər, tutursan, biraz bəlkə tövbə elədir Və s. Və lakin, həmbəllərdir, yox Fəqət ixtilaf ilə necə öldürürsən, mürtəd kimi, yoxsa yəni, dindən çıxan kimi, yoxsa ası kimi? Aydın, deyil. Nə, o, daşqalaq yox. Daşqalaq olmuyor, yox. Deyəsən, Allah biləm, deyəsən, ələ illə, başın esələ. Hmm. Mürtədə gecəldürsün. Hı, hmm. nəcə? Mürtədə gecəldürsün. Hələ, mürtəd dələ, həddə. Həni, tıqılınsan. Xoşun qəsən, hə? Var rivayətlər cürbə cür. Bəzi alimlər görür, riddə kim öldürürsən, bəzi alimlər görür, hədd kimi. Necə ki, məsələn, zinakar öldürürsən. Və Bə bunu bəzi alimlər seçir, bəzi alimlər deyir ki, küfr kimi öldürürsən, hansı ki, innətdən çıxan. Məsələn, Ebu Səq, Ebu Səq, İbn Şahula, sonra Ebu İnhamid, Həsan al-Basri, Şəbi, Ayub-ı S İsa Muhammed bin İl-Həsən lərimsə ki, Mürtət kim öldürülür. <gülüyor> Amma bəzi alimlər deyir ki, yox, hədd kimi öldürülür. Hədd elinə çəkələ bir təxkizəna öleyib, öldürməsən onu, o cür. Dəcək, sən öldürmürsənə, hakim öldürür. Bəli məsələ, hakim baxır, aydındır. Amma öldürmürsən, hakim özü cavab verəcək. Sən ne idi? Birdən-biri çıxa bilər, yox, mən eləyəcəm bu əhkəmba tətbiq. Sən Həkim bu məsələ hakim bax. Hakim öldürsə öldürəcək, səhv qazanacaq. Öldürməsə söz cavab verəcək qəmatis kimi. Amma həd kim öldürmək? Şafiidə, Malikdə, Abohani şeyə. Hə, ha, Abohanifə də de deyir ki, həd kim öldürülür? Küfr kimi yox. Lakin e... Şeyx Əlbani, Görmür kafir namaz qılmayanı. Şeyh Albani şərh eləyib bu məsələni. Deyib ki, namaz qılmayan, soruşsan ne iş qılmur? Əgər deyirsə ki, bəli, qılacaq, bəli Allah-u Rasuləni bəli, haqdır bu, Lakin Pensiya, Moskva və s. və səri. Onda o kafirdur, Lakin Möhmindədir, öyələ axıdır. İslam olandır, əsli İslam var, əslin iman qalıvaxır. Ha, asıdır, böyük asılardan, çünki məsiyyə qabairdir, böyük günahların adı qabair gedir, yəni böyük günahlar, böyük asıdır. Vələ ki, desə ki, namaz qılmaq fərcdə öl əşk, mən qabulləm ona, ona hüccət qaldırsam. Əgər ondan sonra tərk edəsən, kafird o, onda şək yoxdur. O, deməli, ona namaz qılınmır cənazə. Səminadan qədər sən də bastırma uyuğulmur, kəfəndən mi? Ələ, e, falta nafarsan Sibirxanada və ya, məsələn, səhrada bir dənə, qırağdı, meşədə sadı yedidən qazıysan, atısan ola torpağa atsın, gəlsin. Yox, açı qoymursan Yox, iyiyiz adı gəlir, lazımdır sen, Torpağa tökəcən üstünə gəlsən qaldırmırsan Bəzi qardaşlar gəlir, ki, frankez kafirdir Deyirəm Nə iş deyirsən, bir hüccət qalxmalıca, deyir mən danışdım ona. Özü gözü müməsələn yaxşı bilir. Özlə heç bilmir, küfür nə dəsləm. Nə vaxt müsəlmən kafir olur, hansı şəhətlərlə. Ona görə Tirmizi deyir ki, kim bir şey bilmirsə, o şey qarşısı ancaq körüydür. Bu, özün körüyür. Çünki birinə kafir deyəsin, kafir olmasa səni qaydıq. Ona belə məsələdə hətta ebni temi, ebni qeym ebn ehtiyat eləyirdik. Bizdə ehtiyat yoxdur. Eləsi vardır, hamı kafirdir. Haa, sözə baxaraq, hə. mən qovxaram ələ şey demək. Ebni temi, ebni qeym ebn ehtiyat, elə söz demək, ehtiyat eləyədirlər. Alləmə, yüzlən təfsirə baxırdı binayədən. Baxıyıq, hökm Özü kim yazıb Akıd-ıq? İxvanlar özü onu itiam eləyib. Özü də yazılıb müqəddimədə. Mən ixvan edim, sonra ixvanları məhədlərə uzaq duyam, sən cəmat təkvir oldun ki, la. Sən özü bunu itiam o kitabın sələfi okuyar mıyım? Sual şərisi. Biri deyə ki, mən sələfiyyəm. Sələfi hələ kitabı okuyar mıyım? Həm ihvan olsaydı dəd yarı. Onsa deyəyək, ihvansı okuma kitabların. Bu səhə ihvan özəyə, onu iddiam iləyib, ihvanla, təsəvvürlə. Gönlə, gündədə o. Ha, bir daha kitab var, hökmallah. Hə, bəs hakimiyyət Allah. hə, Allahındır, onlara hə gəlir. Hökm Allah, hökm Allahındır, düzdür, onda şək yoxdur, lakin düzgün başa işməyiblər. Hə, kitabda hə, yazılıb belə inqilafçı ruhda, hökm Allahındır və s. O ayələr gətirir, hansı ki, zahirəm belə göstərikən hə, o saat sakit olma-olmaz, hədisləri, o bir saat ayələ, qoyub o tərəfdə. Hansı ki, gücün çatan qədər Allah-ı İvazif ya və s. və s. və s. Özüm müqəddimə deyil ki, ixvan idi, ixvanlar sonra məvzalaşdırdılar. Sələfi belə kitab oxuyarmı? Ona görə, ələ, ən salamat rəy də budur. Baxmayaraq, düzdür deyə bilərsən ki, Ibn Baz, Hüseymin nə deyirsən onda? Saudi alimlərə ola kafir sayıb, namaz qılmayanlar. Bəli, var belə rəyid. Sələflərdə ney ki? İbnbaz Albani, İbnbaz e, İbn, İbn Husaymin. Sələflərdən başqaları da var. Kafir görlər, məslih xitilaxlıdır. Lakin, e, ümumən, baxanda dəlillərə ən salamat yol budur. Kafir döyül. Əgər etiraf edirsə, deyirsə qılacaq, lakin təmbəlliyindən və ya cahilliyindən və s. qılmursaq. Başa. Başa nə? Bəcavər cav. Ha, sizin məkanla da ola bilərəm. Hə? Ola bilər. İndi məsələn, Savdiya Məkkəndə televizor, radio bütün məscidlərin məqdə 15 dənə məscid var. Azad, azad. Orda qıl. Elə də məkkənin yanında yaşını ağız qılmır. Hə, Buna nə deyəsən? Hə? Amma götürməsən bizim cəmiyyəti. Kommunizm nə tələb tutar? Belə cəmiyyətə tətbiq eləmək bu cür məsələlər düşkündür. Hələ onlar hə. Yo, yo, o o təsir ilə tutullarda bir az saxlayırlar, tövbə sonra qılsın. O həddlə belədir ki, başqalarına tərbiyyədir, həddlər nə üçündür ümumiyyətlə, qısasda ki, başqalar görsün O <gülüyor> <A, mədələ, alimlərdir. gülüyor> hə. <gülüyor> nə yox, misə nə olsun, o niyyət sənə Allahın arasındadır <gülüyor> Ə, hə, və lakin, tarixə baxanda belə şey olmayıb Tarixə baxanda burada müəllif də deyir Namaz qılmayanı belə eləməyiblər, heç vaxt. Aleyhisselam, namaz qılıblar ona, cənazı namazı... Müsləlmənlər qəbəşsən, bastırıblar. Yəni, bu tətbiq, həm bu məsələ biraz gizli məsələdir. Çünki heç kez sən subut eləməzsən, namaz qılmırsan. İndi bizdə ola bilirsiniz, rahatdır biraz. Məsələn, bayarda sən biri gedir, deyəməzsən, bu namaz qılmır, kafirdir. Bilmək olmaz onu. Bəlkə qılıb. Onun görə ən salamatı bu məsələdə Şəx Albani, yəni ki bu məsələ, o da salamat fikirdi tamam, Demirik, obəşlərin qeyri-salamatdır xeyr. Bədən deyəcə elək ki, qəamətdik ki, salamatdır çünki və axı əqrəblər gözlülərsən, bir dənə söz çıxardırsan, qutardır. Qeyb tez öz ətrafındakilər demək istəyir ki, deyanun, belə görsən, o bilmir, çaşır zat. Mən bilmirəm, mən özüm deyirəm. İtiraşa da bilərəm mən, hamdur illət. çaşanda, bilməyəndə gəldik ilə yoxlayaq, sonra deyək. E, ona görə bu cür hədislər, ümumiyyətlə o, kim namaz kılmayan kafirdir, biz vaxtımızda e, küfür görmürdük, bir dənə namazı tərk eləmək, küfür görürdü Bələ hədislər deyilə bilər, qorxuzmaq üçün. Var şey, var bələ. Quran sünnədə belə ayələr, hədislər qorxutmaq üçün. Və ya kafirlərə oxşamasın deyən deyilib ki, bah, sən, namaz səndə. Ay, bax sən kafirdən avaz kılmırsan da. Ay həqiqətən nəzərdə tutulmayıb. Hansı millətdən çıxaldın? Necə ki məsələn, Peygəmbər salsın əleyhi və səlləmə məsəlman sömüy fasikli öldürmək küfrdü. Və başqa hədisdə buyurur ki, kim heç də vaxtı qadına yaxınlaşsa arxadan, deməli artıq küfr edib, kafirdir. Və ya, məsələn, kim ki, filan ulduza görə e, yağış yağdı, kafirdir. Və ya kim Allahdan qeyrisinə and etsə kafirdir. Və ya hədisə gəlib ki, araq sən bütü ibadət eləyin kimidir? Hə? Bilməm, yəni, müqtisəl burada ancaq, ancaq o ləqslər gəlib vəyə bunu oxşayanlar, buna oxşayan hədislər, bunların hamısı ne üçün deyilib? Qəzəlindirmək üçün, yəni yani daha doğrusu təhlis üçün, yəni qorxuzmaq üçün. Ki bu əməldən çəkinmək üçün. Çünki heç kez sələflərdən bu əməlləri edənilər kafir deməyiblər. <coughs> Zahirən götürmək olar, e, lakin götürürsən də vaxt, o birisi hədislərlə müqayisiyyəndən sonra. Aydımdır, bir şey yoxdur ki, namaz kılmamaq təhlükəli haldır. Namaz kılmamaq təhlükəli haldır. O adam ki, qılmır, gəli tövbə eləyə. Çünki hətta hədis var ki, fərq, kafir ilə müsəlman asıl namazdır. O ne, bu nə işlə müsəlman gereq qıla? Bəlim üçün namazı necə lazım qıla, necə rəsul sağsan qılır. Vaxtında Aydımdır, Və Ətə ibn Temiyyədə, Şeyxul İslam da bu məsələdə fəqləndirib imanlı olan, hansı ki, başqa şeylərə inanır, Allaha və Rasullaha və ya inkar edən, fərq qoyub. Necə Fətavi, 20-ci cild 98-99-cu səhəfələr. Aydın da, onun görə... Ə, fəngləndirmək lazım, o yor, namaz qılmayan soruşlanır, əgər qılmırsa, tutaq ki bilir nədir, fərzdir və s. qılmırsa və hüccət qalxandan sonra qılmırsa kafirdir o yox əgər cahildir, bilmir və ya cəmiyyətdə, elə cəmiyyətdə yaşayır ki ə, yaşayıb ki, olmuyub namaz, diyen olmuyor və ya deyiblər başqa cür məsələn, bizdə necə Bizim cəmiyyətə baxanda bizdə murcəli idi, cəmiyyətimiz hamısı murcədir. Qəlbi təmizlik qıtardı, özət özə dindirəndə deyir ki, ən təmiz qəlbi ondadır, ən super həci odur. <gülüyor> ha, bir dənə sorur, deyir ki, ən dəhşətli həci mənəm, bir dənə mən həcəyəm, Azərbaycanlar neçə ildə həci gediblər, bir dənə super həci mənəm. Hmm. Və s. və səyirə. Qəlbim təmizdir, xutardı. Bu, ircalıqdır, murcədir. Aydındır, bizdə filan murcədir, lakin bilmirlər nədir bu? Lakin biz kafir sanırıq onları, lakin asirdilər, böyük günah sahibləri. Lakin işləndə ola bilər kafir olsun. Hələ yox, hələ ikisi də birdir. Bir iş hələ vələt otaqdır, biraz üstə olacaq, xutardı. <Gülüyor> Sonra çıxıcam. Şey, namaza gəlmirsən, şeyleyən əvvəldən qılmayanlar pisdir. Ola, lakin qılıb təkrarı olaq pisdir, məziyyətən. Tükanfır ola bilər o sultanlar. Əvvəldən qılmayan yenə bəlkə də məlumdur. Ortaət baxır necə? <gülüyor> əgər bəli, inkar edirsə, mürətədddir. İnkar etsə asıdır, fasiqdir. Aydındır? Çünki belə məsələ nə üçün ehtiyatlı olmaq lazım? Nə üçün? Çünki həm sən cəmiyyətə vaxtınla, harda yaşayırsan, Gəyində tətbiq elə, çox qardaşdan evləndə namaz çoxsa namaz qılmur. Ev var görsən atom qılmur, anon qılmur. Haa? Yəni kafir da mısır? Ona görə belə məsələdə ehtiyatda olmalıq, xüsusən baxmalıq, harada yaşıysan, hansı zamanda? Ha? Ha? Dəvət et, etdiyik, kətdə və var, Türkiye var. Bıraqdım ama, onlara nə demək olar? Yəni, burada demək olar ki, dəvət... Təbii dəvət. ki, dəvətdən dəvətdə də çox şey asılıdır. Təbii ki, dəvətdən də çox şey asılıdır. Sən adamı necə başı salacaqsən, İslami? Düzgün aparılmasın, taşıqda. Dəvət düzgün aparılmıyor, bəlbəttən. Dəvət, o nə dəvətdir? Namaz qıl varlı olacaqsən. <həllWow> <həllWow> o da adamdır. Deyir, onunsa v Bir ay qılır, iki ay, görür, varlılmadır. <gülüyor> Bizim məsiddə də nə od olub belə? Eşidib eş, ilə ki, pul var ilə burda, bir ay qılır, sonra gəlib ki, bəs, ha, azam par ilə, deyəm, nə? <gülüyor> Deyək ki, bəs, maaşı. Deyəm, maaşı, axirətdə par ilə, deyəm. <gülüyor> Həndə, ümumiyyətlə, bu küfür məsələsi, bunun bilgi ilə ki, bir dənə də bu məsələdə bilgi ilə ki, bəzi qardaşlar, Deyirsən, neçə ildir İslamdasan? Deyir məsələ üç il. Nə ad əzbərləmirsən Qur'an-dan? Beş tane surə. Ərəbcə də oxumimdir, Qur'an et. Amma üç il oturub, axtarır, filan kez kafirdir, yox su yox, filan yox su yox, Yəni, bu küfür məsələlərinə baş qarşdırma çox. Başı qarşıdır elə şeyləri ki, səndən soruşmuzdur Allah Subhanallah, Sən filan hakimə kafirdin, filan müsəlmanına kafirdin, yoxsa belə elədən, belə... Səndən nə soruşacaq? Və ya sən kimin mafiyasındır, misələn, Əlbinəli tərəfində istəyir, yoxsa, misələn, Əməli tərəfində. Bəli şeylə soruşmacaqlar. Yəni, cəmağa çoxsa, müsəlmanlar bu saat, günkü gündə elə iş elə başlar qatırlar ki, heç onlardan soruşmacaq. Sən kimi tərəfində edin və ya filan kese kafirdirdin, yoxsa yoxdur. Əksinə, kaf boş yerə səbəbdir. Hə də vaxtı boş yerə və sairə burda bəlalar çoxdur. Həm də sən elə məsələlərə qarış ki, o şeydən sənə soruşulacaq. Amma elə məsələ qarşıda gəlsəndə soruşulursa, sən nə deyələsən? Həm də bu nəyə gətirib çıxardı? Cəssusluğa. Görsə axtarır. Ha? ha belə elədi. kafirdir. Yəni bir dənə bu şey səni vağda edir, artıq o da kafir deyir, kafir deyir, keçir açıq cəssusluğa və sairə başdır evləri şey elməyə. Ebiləri demək gör, nə gətirir ha, o? Və hə? təbii ki, qəlbə möhür və s. Ona görə dəhsdə məsələn, görsən qulaq asanda da yenə qabulləmirlər. Çünki möhürləyəm qəlb altı. Çünki biz keçdiyik ki, küfür deməklə çoxlu qəlb möhürləyir Allah s.b. Müsləlmanları yağa. Ona görsən, ola kafirlərin işləri yoxdur. Hələ düşürlər Müsləlmanlara. Aydın də özdə... Bəzi uzun var, deyirlər ki, bəz, Əvvəki də kafirlər <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu sədəkdir. Müsləlmandır, yəni. Bu təqva üzərində qurulun, birinə çıxır. Bu təqva üzərində qurulun. Bunlar hamısı, heç bu təman təqvirdir. <gülüyor> redd etdi lan. Hı. Çünki e, bil sən olan mən istəmə ilə çox şey dedim. E, Susmaq odur mədə ösənçilmirsən. Hayır. Olan başla nəsl oldu ayanda. Elə elə kiriblər ki, gör ki, bunlar belədir, bunlar belə bələ. kitab-səhifə ver, onlara qarşı eləyəz anlamında. Gözünə çıxıbsan bari gör, diyər orada 3 dəfənə görürlər. Deyirəm igid, get, igid. Getdilərdi. Aşdan vaşdan. Ey uşala, salla fikrəm Elanın. Hə. Əh, heç lan belə eləyən, təbii ki, bir dənə küfür gör, nəyə gələrə gətir, çıxadır cəxsutuqa və sara, ey və sara və sara Bıda təbii ki, o hamısı nə, nəticəsindir, savadsızlığın, Aqil insan belə məsələ girişməz, belə məsələlər kim baxır, alimlər, alimlər, aliflər, sən də bax, lakin oxu sonra, Sən elm öyrənməmiş, belə məsələləyə girsin, özü yandıracaqsan da, baxdıracaqsan özü, çıxamacaqsən. Hə? Hə? Da. Pətras, dəyəm də? Nəyətə, mənəcələyəm. Pətras, ilə 2-3, ilə 3, ilə namaz dəyələyəm. Nəyə, nətək məy? Kəq fatihə, çıtal, rüqə, 4 rüqə, nəyə? Məzəyəm, ço və səprarəqə namaz dəyələyək, ixni namaz bu rü E Iqyamda Aslanı as mun iznayın kakanı deləli Yəni, rüqu qəvarı ilə Subhanı Azim Mun iznayın Şurada qəvarı ilə, nu, deləli ibadə a, Yaxşı etməli sonra Xulası budur ki, namaz qılmayan kafir deyil Əgər tərkilib Və ya qılmır ki Təmbəlliyindən və ya pensiyaya və s. və s. Bula kafirdə ol, asidlər, fasikdirlər Hələ ölsələr, cəhəndəmə düşürməyə ehtimallar var siz əmədi olmasa da aydındır lakin əgər subut olunsa hüccət qalxa ondan sonra da qalmasa hüccət yəni savadlı adam onu sübut edici əyə yenə yəni Elirso kafirdir o hüccət qalxandan sonra su daməkəsi isə əgər onu ona görə ona görə ona görə səraları təmirla Ona görə də belə məsələ çətindir. Görürsən? Ona görə Ona görə siz elə baxmamış, valsansa eşiddin ha. Hə, Hüçar qalxanda. O demədə, "Ə hə, indi get küçədən keçən tutan. Far, far. Həkmullah zot. Ağalən sən kafir. Ke o birsin. Hələ də. <gülüyor> yəni elə başa düşməyin ki, Hüçar qalxanda mən sənin yanına gəl otur başdım, naqşeləməyə otururamsın, intisar bir-bir. Yox, hələ də. Bu məsələlər birinci müsəlman belə məsələləri həris olmamalıdır. Yəni həvəstə ha? Baxım, küsü Başdas, yəni Məslim axlağından da. Məslimə gələk şəla. Fəqət bə, bə, hökmdür, bəli. Necə müəllif də burada dedi ki, gəlmir ki, tarixdə ki, yəni, namaz qılmaya basdırmayıb lan Məslimanlarla. Və ya tərkiliblər. Şeyx Hüseyni özü idi ki, şey biz elə yerlərdə yaşayırıq ki, namaz qılmırıq. Cənazə namazı qıl. Şeyxdir ki, qılın. Və burasıdan orasın, heç fərqi yoxdur. Hə. Ha, səni də. Yəni Zahirən biz ona məsuliyyət qaytaracağıq. Laşı asıdır. Zahirən gətirir şahadəti. Şahadə <gülüyor> qəlbində kafirə çünki Münafiqlər zahirə müsəlmanlılar. Əsli münafiq zahirə müsəlman sayırıq. Vaxt kafir. Cücbəzim, o bilmirik. Zahirə müsəlman sayırıq.